بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون دس شی بار کی دیت پوشن کوی او قریش او مشرکان دس بار کی تپوشن کئ عن النب العظیم پاوراد خبر زم شان کی نبأ عزويب نا آیات کی سمرااد دي نو یو قول دا دے چې قران ته مراد ده ته قران په نومونو کې او نمد نبأ عزويب یو لوی خبر دی یو لوی پیغام روره دنیا ته هدایت یو لوی پیغام لکتا سلوستیر شل پسور سواد کی قل هو نبع عظیم انتم عنہ معردون او فرماید قرآن خبر دے زمشان اگور کافر تا صد دینا مخنوی نو قرآن کی خبرو ندی قصص دی واقعات دی, واقع دی یو مانا د نبی عوییمسه شوه دوی ممانې دا ده چې د نمرات دوباره راپور تکیدللی نبا عظیم ص چې موږ مړوش خاوري شو بیا به مپیدده کې او راپور ته موکې او د راپور تکیدو سره بد و قسمه خبری وي څوک به جنت تزی فرې قونفل جن و فریق فی السعیر سوره روم کے فرمائی یان ابی عظیم دے دوبارہ جوان دن یان ابی عظیم نہ مراد نبی کریم علیہ الصلات والسلام دے اللہ دا حبیب دنیا تراتل او ذا خاتم النبی علیہ الصلات والسلام دا و س وړه خبره نه ده یلو عظوییم دنیا ته راغلیګ دنیا او سرج ل کې د پیریانې چکر کې واچول به د مل کو خبروله غک کې بس غ کې خو سر وټ کو نار سډکو یا دنیا ک سن کار شوی د الله د دا حب دنیا طرل دا ن عظوییم دی اماته سا الون د سشی باره کې دی ته پوسونه کوي قان نه به ال عظ په باه د خبره ځ مشان کې او چاله درې وړه معگانې یاد شوي او دا غوره ک چاللییکي دي بس اول غجیب الله وو پاسی د دې نه چیر پهیدر نه غدي سپلو پور غدله غالب خبره مو یاد وکړه الله دیوبخه غجیب جو بیان نه بوت مقتدی علوی وین صاحب دار دومره غو کو نسې چې سپلو پور غدله خبره یاد ای کنه نو بس لا وو پاسی د دې نه چیر پهیدر دیو جنلی کل ضروری دی او دا لکل چاله ور زیاده الله په نعمتونو کې او نعمت څه لو چې قران په کتاب غو په ارسو کې لیکیا بھائی کنه اما يتسالون عن النبأ العظیم په عبارت خبر عظیم شان کې الذي غنب اعظیم هم فيه مختلفون چې د دې د عبارت یو بل سره اختلاف کوي مؤمنانه تشدید کوي او کافری تکذیب کړي و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمدین علیه واصحابہ اجمعین الہ الامین زمند طول خاتمہ په ایمان کې یا الله خاتمہ په ایمان کې او د خراب خاتمینم الله په خپل حفاظت کې او ساتي اللہ دا قرآن و سنت دا علم و عمل دا پارا زمون دا طول سینے پران زیر یا اللہ منگتا زمون والدینو تا مشایخو تا اصول فروعو تا مڑو جو اندو حاضرین و غائبینو تا اللہ وارا اولوی گناہونا مافکی الہ الالمین زمونږ د طول دینی دنیاوی حاجتونا بخپل رحم او کرم باندې تر سراکی او پوره کي او زموند ټول دي ني دونیوي حاجتونه اله العالمينه بخپل رحم او کرم دا پریشانې ختم کي سم رب بیماران دي الله شفاء كامله عاجله ورته ور نصیب کي الله د چا دشمني طرف ګنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کي بی گناہ بندی وان اللہ ده بند را خلاص کی ده هر زی شر ده شرنا ده هر ظالم ده ظلم نہ ده ار حسدی حسد, حسد نہ الله موږ په خپل حفاظت کې وساتې الہ لال امینا پتامام دنیا کې کمزه کې مسلمانان پریشان دي در په درد دي پټه کړی دي په تکلیف دي الله دا ټول پریشان ایدو مته مسلمان لريکي الله دې شاو اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولورکي باقي بيمارانو د دعا بارکي وي لري الله تدي بيمارانو ټول ته شفای كامل عاجل ورن شيکي الله اعظم دي ملک او ټول ملکونو ملکونوکي دا کم ديني او دنيوي پریشان كون خبري دي بخبل رحم و کرم الله ذا زمون الری کی او پرته کی باران بارکه دعا او غوړی الله ده خیر عافیت بقدر ضرورت باران الله په موږ رو وره اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وکنا عذاب النار Okay <laughs>